у начищених чоботях, галіфе і косовородці. Обіперся рукою на стілець, де сидить зовсім юна моя майбутня матуся і тримає на колінах свою первістку донечку Любоньку з кумедним бантиком на майже безволосій голівці. Їй тоді ще не виповнився і рочок. Я перезняв ту світлину, старшу від мене на десять літ, Збільшив батькове обличчя, зробив його портрет і повісив у рамці на стіні над маминим ліжком. Розділ 23. Замість після мови. Всі таємниці врешті-решт колись розкриваються. Дай Боже лише дожити до того часу. Мені пощастило. Після проголошення самостійної України архіви НКВС почали потроху розсекречувати. Доти ж, куди я тільки не звертався з проханням дозволити ознайомитися з судовою справою батька. Відповідали однаково – Заські. І ось мене запросили до давньої споруди в центрі міста, що простяглась аж на цілий квартал колишньої губернської установи, названої ще за царя присутственими місцями. Ми зустрілися зі слідчим на ганку біля входу в будинок на площі Богдана Хмельницького і рушили довгими коридорами до його кабінету. Я ступав, і серце в грудях калаталося. З цією будівлею стільки пов'язано в минулому. Під час німецької окупації Києва тут, у казармі, мешкав колега гешефту мого старшого брата Відька, Мадяр Андріаш, який приходив до нас у квартиру в Михайлівському провулку. Садовив мене собі на коліна, ніжно гладив по голівці, шепотів малий кіндер і насвистував плакучі угорські мелодії. Певно згадуючи свого синонька, котрий залишився десь там, далеко за Дунаєм. А на другому поверсі, мабуть, і досі є та кімната з вікнами на Володимирську вулицю, напроти яких просиділа в скверику півгодини моя матуся, чекаючи сигналу від нашого загадкового сусіда Василя Пилиповича Барановського. Кивне він її головою, щоб кинула йому під ноги залишений ним клунок, коли його виводитимуть на двір чи повернеться до неї спиною. Тоді вона може спокійно йти додому. А тепер і я потрапив у це непривітне приміщення довідатись про останні дні мого батька. Слідчий присунув до письмового столу стілець, запропонував мені сісти і поклав переді мною грубезну папку з підшитими паперами. Це справа вашого тата, мовив. Можете ознайомитись. Сторінок, що затиснутий канцелярськими скріпками, торкатися небажано. Там свідчення невідомих вам осіб. Прочитайте протоколи допитів. Гадаю, півгодини вам вистачить. І вийшов з кабінету. Те, що колись розповів мені давній батьків приятель з рудниці, майже повністю підтвердилось. На останньому допиті батько категорично заперечував усі звинувачення, скаржився на знущання над ним слідчих, катування і нестерпні умови утримання в холодній одиночці. На це не зважили. Трійця засудила його до найвищої міри покарання. Мене вразила остання сторінка справи – папірець з позначкою «Вирок виконано 26 листопада». 1937 року. Підпис В. Барановський. І знову спомен. Той загадковий сусід у будинку в Михайлівському провулку. Я підслуховую його розмову з мамою. Можливо, я десь і зустрічав твого чоловіка. Скільки їх пройшло крізь наші руки. Аж страшно. Барановський прізвище досить поширене, але ж Слідчий вивів мене на ганок з протилежного боку присутственних місць на Михайлівську площу.